Erai nagusia zurekin pantzurik garai eta jokinaran alde espainaratuko dute. Madrilek egin galdea onartu du Paueko kasasaziokorteak atzo lehen kondena baiatuuz. Euskal Errifusatuaren kontrako euroa du hori katxe du utsu batian oingitzen dela heen dauku ha amarrikarte abokataka. Eriko Bosak, zuraideko heli intezatzen gira goizuntako berrietan, zuraiden hainamari ituri uraiko hausapesak estu segituko, eta Patrick Jeunen, haintzinagoko hausapesaren txemea, presentatzen da. Frantzua Godar Kontent, Sibiroko Laverna Leizearen arduraduna da, berak esperozuan baino jende gehiago edinda bisitatzerat, alere oreino gehiago berlaike investizamendu berrien egiteko, ez dira idai askasian. Eta elekatu, elikatu izeneko solasaldiak berriz abiatzen dira gaur baionan, hauen funtsa zer den egaren dauku, jenofa berruko erigunek, gaurko gaia aurkestuz. Lehenik, aroa gatelina. Eta bosgradoko temperaturarekin gira donian egarazin, eta lamboa eko esten dugu lehiotik bainan aro iguzkitzu bat itzemaiten daukute temperaturagurenak hogei gradorekin. <tip> Paueko kasazio korteak, jokinaran Arranalderen kontrako euroagindua onartu duatzo, horaiti goiti, legez, prokuradoren agusiak, neuriak hartu behar lituzke, aspal heletan, biziden Jokin Arranalde, ama riguneko epian, espaineratua izan dadin. Amaia ricarte, defentsaren abokata hori eta garria ka sekorte mailako lekursuak bisiki gutxetan on harttzen direlako la ere pena handi bat oraintara zen nahi dut letinaen alderan kontrako akusazio horiek Atkatz batean nondurioz eginak izan dela eta hori altxatu benola garaian, bau ekonstruzio gamerak etzuan gura razoina nendua segitu, eta kasazio kortaren eintzinean behitz altxatu aizan zen argumentazio hori, baina horre ez da razoina nendu hori segitu aizan idudiz, ala ere zaiaztun nahi konuke gaur egun bakarrik erabakiaren zentzua ezagutzen dula, hau da kasazio errekurtso hori atzerapota izan dela, eta kasazio zaren uh, motivazioa jasuin handenua zugula orainik esagutzen zen baino emaitza hor da Defentsak iru haste bagne okan behar lituzke erabaki eren agasoinak aldizera mezala, amag egun bagne jokin eran alderen espainiaratzeko manua eman dezake paueko prokuradore nagusiak bakebidea mogimendoak deitora gari atxe maiten du horren onartzea, horrek Euskal Herrian abiatua den bakebidea trabatzen duela dio mogimendoak Fagor etxetreznak, kooperatifa aldeat esten Mondragon taldeak eta osko jaurlaritzak ez badute laster laguntzen, eunta iruragoita amar miliun eurooren beharretan da. Ego Euskal Herrian berian, enpresa zerratzen balitz, laun mila langile, laniga begalditzen alitaizke, parte bat fagorrekoak eta bestiak fagorrikin alidiren enpresetakoak. Fagor harida berantolatze plano baten egiten, bederen langileriaren parte bat atxikitzeko bainan hori eztu du bideratzen al laguntzari gabe. Langilek, ostegun aratsaldi untan, manifestaldi bat ere eginen dute agasaten. Eta erri zerri aferak zeasten ari dira, bimilata amalaueko erriko bosak edo hauteskunde eri begira, zuraiden hanemari turri gaukua uzapesak bereleko hautziko du eta gutienez beste bi zerrenda izanen dira, eki remundigi. Luiz jonean oso apesaren segida hartu zuenean, mandatu bakarriko engaiamendo hartu zuen, Aña Mari itujik. Oregatik, eldudan martxotekaintzina, ez du segituko. Bururaino ez baina zen, mera egoiten, eranuen, baina nik ez dut bertze leze rendarik uh, uh, gizatuko gero. Eh? E Niz berriz partituko, ni adinean joan doa, in, doa nizere, gero az eme hitza txikidut. aldaketa aniltzeke jiko ditu 2014ko martxoan izan diren erjia hauteskundeetan. Proporzionaltasuna eta parekidetasunaren legeak 1000 biztanetik gorako erjetan aplikatuko dira ez dute beraz 5 zejenen asterik egitena eta zejena osoak diraututakoak izanaena. Zuraide ere kasu horretan da gaurko erriko kontsilutik 2 zejenda osatuko dituzte Horietako bat, Patrick Junen, Luis Junen eusapestuaren semeak ere du. Guria kasik guai da, guaitatzen dugu uh, abertzaleak ze, ze iten duten, uh, badia edu aste haidila goekin etor, bertze lista ekin joan, eta azkenian behar behar bere lista montatuko dute, eta, aidi, eta bertze... Bertze lista ida montatzen aitu haut baina uh, guk eztaki oino nolagia, fa aituko du doaiki zerbit uh, ber geroshau eztakit. Orengoz ezdu beste taldeen ber girik eskuratua lizana. Eta bestalde xria edo min duten edo ukan duten mazten ehuneko hogeita amarra prekalitatea handdian bizi da, eta ber jendateratzeko arazo handiak ditu datu hau eman du Lifefikozi izeneko elkarteak min duten mazte eta arduratzen den elkarteak lanetik kanporatuak dira ehuneko higeita haamosztian bikotekideak utziak eta bankuak eztiek krediturik egiten uzten Lifez elkartearen helburu Sanri edo minbizia duten emazte horiek laguntzia da Manera diferentez Ekonomikoki, hauren zainketan, etxeko garbiketetan Eta banku eta asurantzekin arremanetan bestiek beste Ondoko egunetan lantan lebat sortuko da Franziako lege biltzahian Minbiziaaren gaia lantzeko Eta legea roxa deituko duten, legea plantan ezartzeko Jean-Claude Echeverri urgunako ertorzenaren ehorzketak kostegun goizuntan dira, haipatzen ginao ziendola somaitegun, Ola Gorpuz ha txemantzuten, Barcelona aldeko hotel bateko gambaran, bakanzetarat joanazen, Jean-Claude Echeverri dan ehorzketak goizuntan amarrontan eginen dira, urgunako Elizan, eta gero gorputza ahatsarat, bere sorterirat, ekarria izanen da. Laverna lehizea, Sibiroak eskaintzen dituen turisma mailako bisita guneetan, bere xokoa egiten ari da, Zabalduz Gerostik, laugerren urtia bururatzean, reiten alda bere publikoa atseman duela, lehen urtian berriazela gende frango izan zen, ondotik bisitarien ombria urtian ameka milaren inguruan gelditu Bilana egiterakoan, oso baikorra gertu zauku, Jean-François Godar, Lavernako arduraduna. C'est positif, jamais j'aurais imaginé que la première année d'ouverture, on allait amener quand même 40. 40 dans, dans positif parce qu'on un un euh, qu a une équipe soudée, parce que il y a un très bon retour de nos visiteurs dont le Baykorada, l'amsemble je Je pense que aventure, l été l été la Verna marque un peu son empreinte dans le territoire là du Barétou c'est et de la Soule. Voilà. Enpresaren konduak doidoia plomaturik badira, bisitalik gehiago berlukete, inbestizamendu berrien egiteko. Hortarako, Jean-François Godard, labernako arduradunak, espeleologoaren harima saldu gabe, eskaintza zabaldu nahi du, elurkirola eta lehizearen bisita ustartuko duen probosamen berria eginenda negu untan. De zaskunde proiektu bat Autonomiarako baldintzagabeko laguntza baten aldeko manifestua Hori izanen da Gaur Arache Apalian proposatzen den Mintzaldi baten Gaia Stefan Madelenen itzaldia izanen da Hori Manu Rubles Arrangiz Fundazioan Aracheko Zaspiontan Beaz bayonako eh, Kordoliek arrikako Ogoian Krisi ekonomikoa beti ordu gularik gehiago ekonomiaren Gaiari interesatzen diren eragilek Ulerterazten daukute gure gero a beharko dela garapeni gabe pentsatu, Hortaz gaiiotaz beraz sariko dira mintsaldi hortan izenen aititzaainzinetik galdegina galdeginada. Eta beste itzordu bat, hilabete dugu euskarazko itzorduak proposatzen ditu eta proposatuko ditu, Bayonako elekatu, elikatu elkarteak, oste voluntari goiti, joan den urtean asiziren, dinamika horrekin, Bayona erri mota guzietako itzorduak proposatuz euskaraz, jaskoan egin lanaz baikor, aurten hildo beretik segitzeko sedea dutela, erratnauku elkarteko jenofa berruko irigunek. Bo, elekatu-elikatu duela urte bat edo sohtu zen. Ideia horrekin, hilabeteko azken hostegunetan eskaintza, eskaintza bat egitea, hau da Euskaraz kul, uh, goguetatzeko eta elekatzeko asmoz, Euskara utxean. Zenitzen ginolako behar bat, eta nahi bat, eta bauri naturalki, eta eskaintzeko asmoz. Beraz ohten gira, eta uhten ere, babetzi bezala, azken hostegunetan itzochtu bat bai honan Euskara utxean. Eta lehen gaualdia ostegu nontan dugu, hauzo lana zariko dira Jasone Mitxeltorena eta Pablo Sastre ekina. Jasone Mitxeltorena hauzolan proiektuko proiektuaren sortzaile eta partaide da. Berak idatzidu hauzolanaren kultura liburua. Eta bere ondoan ukanen dugu Pablo Sastre, berak idazlea eta berak iratzi idatzidu azkenik or, batzaja gure gobernoa. Beraz bai, o, So lasgai edukanen nugu alde batetik hauzolana eta bestetik uh, batzara, biak askilotuak izan ki. Uh. Itzordua, ostegun nontan egan dugu, atseko zortzek eter ditan, bayonako gau eskolako liburu tegian. Musa, jamuntxo ondartz eta tiri ola izola munduko txapeldun, Txilen. Horaino, bi partida badituzte jokatzeko, behinan txapela jadanik sigurtatu dute jokatu ama bi partidetarik ameka irabazirik. Jas, Regis Lavi eta Rodolf Bidar izan ziren munduko musxapeldun, Kanadan, aurten jamuntxo ondartz eta tiri ola izola, Txilen. Futbolian, Espainiako ligaren kondu, Donostiako errealak barda, berdink eta egindu, baiadolideko zelaian, bina berdin eta irunako jasunak irabazi, Madrilealdeko raio baiekan orren kontra hiru eta bat bilboko atletik gaur ari da, eltseren kontra, san mamesen eta franziako kopako zazpigaren itzulia zosketatu eizan da, azaroren amasei eta amazazpiko haste buruan jokartuko dira partidak, emendik bit alde gelditzen dira ora kalifikaturik, angiluko june eta bokale, angiluko june hariko da, jironde eskualdeko vilen avdorno onnen zelaian, eta bokale bere zelaian hariko da, vien eskualdeko soviniren kontra bi euskal taldeak sanzatuak izan direla renditeike, lig 2 edo lig 2 mailako taldeak leian sartuko baitira itzulio renkari eta ez dute hauetarik ukan eta bururatzeko saskibalonia, oro ligako iruga geneguna ratzalde untan gazteizko bazkonia lituaniako gita zen gelan hariko da